Стулить золотовій і невдоволено видибає з хати, заврящить у стінях своїм причандальним, та й хватопеком до дівочого броду, до тієї могили, що як смуток сивіє в степах. Дівочий брід є дівочим, а чи не заходить лаврін до якоїсь удовиці? Хоч і рудий, і довгов'язвий, і не дуже говіркий її чоловік, та жінки щось знаходять у ньому. Тільки що? Цибулю! Знизував на це плечиме Лаврін, який мав справжній городницький талант. І сіяну, і димку. Ні, щось таке діється з її чоловіком. Уже двічі й ночувати не приходив додому. Забарився, то в степу біля могили переночував, щоб якийсь трупожев із переляку не стрельнув. Воно може й так, а може й не так. І коли нещодавно Лаврін до північної години не повернувся до хати, Олена торопіючи від страху пішла в степ до тієї могили, біля якої орудував її чоловік. За двірками та городами вона вибралася в тиху зажуру похилої отави і верб, що стояли над бродом, як жінки у прощанні, і плакали термов жінки. А може, вони й були колись жінками. З дівочої вроди виросла калина то могла й верба зрости з материнського болю. Сини мої, синочки, де ви? Чи на землі, чи в землі? Плачуть похилі верби, мовчки плачуть немов матері, і мовчки плаче матір, як верба, хоча їй інколи й здавалось, що йде вона не стежинами болю, а стежинами сму. Обірветься він, і все зміниться в світі, з лісів примчать її горбоносі красені, зі старості вийдуть ці верби і місяць накине їм, як дівчатам, на плечі хустки блакетнавого шовку. Та й вона помолодшує під світом молодих очей під вечірнім закоханим вуркотінням, що має прийти до її синів. Десь за річкою гривнув постріл, не хальтнув чийсь голос. «Поліцаї!» З якої нори ви повилазили, Бу й недовірки, І чого вас отак потягнуло на кров людську, На життя людське? Ось і дівочий брід дихнув прохолодою, Сонну зашемрав стрілами очеретів І шаблями татарського зілля, А вода обізбалася схлипом. Ось і колишня сторожова могила заімлилася, і лячно-лячно став жінці в пустоширокому степу, над яким самотів обведений золотавою вогкістю місяць. Він уже обникав усе небо і спускався з нього в свій спочинок, якого тепер не мали люди. Дійшовши до зарослої полином могили, Олена зупинилася і тихо покликала. Лавріне, де ти?» Але ніхто не обізвався. Ні на могилі, ні в її розкопаній середині чоловіка не було, тільки лопата, вомик, довгий чудовнецький ніж, молоток, скребачка, скальпель і кругла щітка лежали на сухій трукшениці, що мала відбиток людини. «Лавріне!» – скрикнула в розпачі, а світ темно заверетенився довкола неї. Гострі жалі лезами без надії пронизували жінку, і в тіло ввійшло таке нездужжя, що вона простягнула руки до степового Марева і впала на могилу. Ніколи Олена не плакала за своїм чоловіком, а це не витримала. Безсовісний у таку тяжку годину кинути жінку на призволяще, а сам на гульки. Ось завтра ж покине свого прояву Хай йому і городня цибуля, і могильне золото, а вона перейде жити до матері. І навіть тепер Олена не дуже лаяла, не проклинала свого лавріна, а всі найгірші слова посилала на голову невідомій окаянниці, яка зуміла звабити її довірливого чоловіка, бо він такий, що і спокійно годину лінувався задивлятися на відімське кодло. Здається навіть до неї, коли вона дівувала, не дуже придивлявся. Бувало причопить до її садочка, нависне над нею гарячими вусищами і мовчить, як грибу траві.